Skador och sjukdomar är en del av spelet och så kan det vara på ditt företag också. Via en bra sjukvårdsförsäkring kan du eller dina anställda vara snabbt på banan igen. Ta kontakt med oss på Vågen Försäkringsbyrå så hjälper vi dig att hitta rätt i Försäkringsdjungeln. Vi finns på Östergatan 22 eller på vägen.se. Vågen för vågen! Det problem att säga det är för att vinna. Jag tror inte att någon som är involverad här har någon annan intention. Så so inte att säga det. Många av de killarna som är här många som har återvänt. Återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag Ligan har det! Röglepodden har det inte Välkomna Ett uppehåll alltså Tack. Tänkte ni med där, Linus, Alin och Daniel Roth eh, jag... Det var en mycket svår inledning Nej, den är klockren som alltid <laughs> <laughs> Här villar vi inte Nej, det gör vi inte Själv heter jag Mattias Hjälm Men vi ska försöka göra en podd Som är matig Fast inte pågår några matcher i ligan Ja, vi funderar för någon dag sen På vad vi skulle kunna tänkas prata om Under det här uppehållet Och nu står vi men Helt nedklottrad whiteboard -tavla framför oss med massa intressanta ämnen. Ja, och jag gillar det som du kom upp med igår, Linus, att eh, vi sätter ihop våra laguppställningar. Ah, spännande. Vi får agera tränare, coacher. Det gillar jag. Ja, det var en eh, lyssnare som hörde av sig och gav detta som förslag att, ja, men nu när eh, Rögle då har folk iväg på IVM också, spelare som förväntas komma tillbaka från. Skador, hur bör man, eller skulle man kunna, eh, formera farvarsuppsättningen i omstartan mot Åskas då på tisdag? Så vi har eh, fnulat på detta, eh, vars uppställning och eh, vi har inte sett varandra. Så om en stund så ska vi eh, plocka upp detta och diskutera. Det finns flera läsare som har hjälpt oss med, eller um, lyssnare som har hjälpt oss med en annan programpunkt. Kontraktsläget. Ja, men det är bra. S ska vi eh, gå igenom? Vi gillar det att ni hör av er. Ger oss uppslag, tankar som vi kanske själva ibland missar i våra bubblor. Rokle podden at Välkomna. Värt att påminnas. Var inte blyg, var inte blyg. Vi svenskar är ju så blyga, inte minst jag. <laughs> jag tänkte precis så här, du tagit igen. Så är det med bjuvna? <laughs> ja. ja, jag har faktiskt varit ute och letat efter hakan där, men jag har inte hittat den än. Okay. <laughs> men någon gång ska jag hitta den. Jag vet inte, är det där vi ska slå an Dura-kordet? Inte i bjuv alltså, men på våra uppställningar. Dyr är det... Ja, det är väldigt positivt. Man gillar måll bättre. Ja, det, det håller jag med om. Mollåtare är ju skönast i mina öron, men mm. du är ändå det som får betecknas som glatt. Men det är, det är mest förlust och skador, så jag tänkte att det är kanske ett avmål. Det kan vara ett avmål. Man kan också se det som att vi tycker det är roligt att få stå här och försöka ge er någonting. I den bemärkelsen tycker jag att det är dur. Är Maj själv? Ja visst. Ja men Maj tycker jag konstigt. Jag är inte så förtjust i. Varken Maj eller Dimma det är mina grejer. Däremot det här vi aldrig på om. Två har vi, två, Nej, det har vi inte. Linus, måste... ska du vara med? komma är... till musikpodden. Ja, ja, exakt. Det exakt. måste vi prata mycket mer om. Hej då, jag vill inte vara med länge. Uh, men... men tar vi oss tillbaka till det här nu då Jo men innan vi går in på våra uppställningar Kan vi väl belysa lite Kring rögle skadeläge nu För tidigare har man just tappat hakan Av hur många spelare Rögläsportar Åh oh, Linus gör en ja, här, liksom seger... Du får kanske förklara den seger... Ja det går inte seger... Man brukar lyfta upp händerna när man gör Men du drog ner armarna ja, det var en... Som i på spåret drog i bromsen Det var en bra övergång som jag funderar på Medan ni står och pratar om musik men faktum är att jag har varit ute på en träning denna vecka, nu uppehållsveckan, när de har varit många borta och kollat läget lite. Där finns ju bland annat en lång intervju ute på HD.se med Dennis Eberberg där han talar ut om sin hjärnskakning. Nu vet man alla med sådana skador men han berättade också att i sista matchen innan uppehållet mot Brynäs hemma så tog han beslutet dagen innan att avstå den och fortsätter träna på. På för fullt nu. Så eh, det allra, allra mesta talar ju för att Dennis Elberg kommer att spela mot Oskarshamn i omstart om inget oförutsett eh, händer där. Ni som gländer dominik Bock vet ni, är iväg på väg på juniorvm. Eh, och sen så är då Craig Shearer eh, på väg tillbaka backen. Eh, skulle dock träna lite mer på egen hand? Mattias Sjögren, eh, lagkaptenen, har ju gått in och börjat träna med laget. Eh, så han är väl lite längre fram där. Så Smarum, Sjögren, Evo Bay Kira, eh, kan Karol få tillbaka, Huglander bort borta och då även Nick Sörensen högst sannolikt borta eh, i omstarten också med eh, hjärnskakning. Och även de tre, tre kronorspelarna, väl eh är ja, så Daniel Saar och Precis, de är Niklas inte på eh, på någon skallista men de är iväg och det är ju Roman vill också iväg med med Chequen, och och alla är sund iväg med. Norge, jag har säkert glömt någon, men det är ju jättemycket folk borta på överskottsträningarna under den här veckan. Men eh, några fanns där och eh, det fanns även läge då att kolla upp skadeläget. Så det, det är förutsättningarna när vi har satt ihop eh, våra, eh, våra uppställningar att då. Eh, vi räknar inte med Niksörlundsen, eh, men vi räknar med Sjögren och Evoby. Det, inte... det är din övertygelse efter att ha och, och tittat på hur de tränar de två spelarna mot oss på tisdag, Sjögren och Everberg. Eh, inte min övertygelse, men alltså, så här, med tanke på att skadan Evo har haft med en hjärnskakning så kan man ju aldrig vara övertygad om någonting. Speciellt inte med tanke på vad han sa i den intervjun, att det har varit mycket fram och tillbaka och han har liksom kommit till viktiga insikter längs vägen. och Så så det kan ju hända att man åker på ett bakslag. Men som det ser ut nu så, så tror jag absolut att börjar spelar. Och Sjögren har ju också sagt att han har haft en uppsatt... Eh, tidsplan hela tiden och det har varit omstarten och nu eh, har ju stegat träningen. Eh, nu var det ett par dagar som jag var ute där men eh, vad jag har hört så hade, har inte drabbats av något bakslag så ja, summa som har det, det tror jag att de gör. Ett, ett snabbt stickspår på 30 sekunder. När man har hållit på att intervjua hockeyspelare i 15 år, 20 Femton <laughs> ja, Du kan säga 15 till 20 år också äh, så, så tänker jag på när jag läste intervjun Med Dennis Heverberg Att det händer ibland att man Skrattar för sig själv när man hör hur Den liksom, nyare generationen pratar Vad sa han? Att jag tycker om att jag runt Och vara lite skön med pucken Han vill vara skön med pucken, ja <laughs> Vad gjorde man på träklubornas tid? Då var, då var man inte skön med pucken Då skulle man bara lappa iväg möget. Jag kan säga att han var inte i Nu har jag väl knappt gjort det Men hans pappa, Palla Andersson Pratar inte riktigt om termerna Att han vill åka runt och vara sjön med pucken <laughs> Men vi, vi gillar det Vi uppmuntrar språklig kreativitet Oh ja Fortsätt oh med ja. det Mer. Det finns inte en så att jag kapar bort en sån mening ur en text Allt som sticker ut lite är ju roligt att läsa Ja, mycket roligt Ja, det var förutsättningarna jag tycker att programledare Mattias Jem ska börja. Ska jag få den stora äran? Ja, nej, är, nu är Som Johansson, som Jonsson och. Eh, ska, om, man ska, ska, om man vill. i första kedjan. Ska, ska, ska jag dra hur, hur jag tänker att Rögle borde formera ja. laget mot Oskarshamn? Här kommer ja. den. Här kommer den. Målvakt. Du skrika som en spik och några på varje <laughs> namn. Cody Coran! Nej, ah, skit i det. Okej. Okay. Ah, mål, ja. Målvakt, Kristoffer Ifalk. Ja, tomt, tyst. Uh, jag går vidare. Ska vi inte bara kedjor? Ja, ah, ska vi ta bara kedjor? Du inte jag har inte sagt någonting L om vad jag tycker vilka mål också ska så. Det där hörde ni inte. Så, här, så här går det går det om vi ska vara hemlighet om förövarna. det är lite otydlig som chef i det här fallet. Ska vi vara bara kedjor? <laughs> vad, har du, vad har du skrivit upp, Daniel? Jag har bara skrivit upp kedjor. Gissa då vem som har missuppfattat. Är det jag? Nej, det är hjälm. Ja, <laughs> och vilken skräll. <laughs> Då tar jag hela laget här eftersom som ni får Alltid får lite mer av hjälm. Ja, ja, backparen. Hansson Curran. Här tänker jag göra några ändringar från senast. Hansson Curran, Johansson, Jelina Läsund Bertov. Nu går vi in på kedorna. Kira ska inte vara med. Analysskada. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Ja. Det var ju förutsätt... Har jag rätt där? Har jag fel? Ja, du har fela också. <laughs> var Kira tillbaka? Ja, vi har ja, räknat oss och spela efter utbollet. Men jag ska stega sin träning. Ja men efter ja, okej. Okay. Ja, Kira ska in också. <laughs> ja. Det var bra. Så vi tar kedorna nu. Vi gör det. Ja, föga oväntat så är det så att jag kör samma första kedja med Daniel Saar, Ted Britten och Leon Bristet. Det har vi förmodligen alla tre, så vi kan gå vidare till kedja 2 till fyra. Mm. Eller, Linus? Är samma. Ja, samma. Kedja 2 till fyra, och nu kommer det nog att bli... Nu är det den näst starkaste kedjan. Var är kedjan som ska avlasta första kedjan produktionsmässigt? Ja. Fram med den hjälm. Nu, då, då blir det att jag sticker ut. Nu, nu skjuter jag väg hakan igen, som jag ännu inte har hittat. Jag gillar hämten Billis ja. nu kommer den. Nu kommer det. Bran Lurg, Simon Ryfors och Dennis Everberg. <laughs> Brian Lurg. Ja, välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka Bran Lurg. En målskytt in där. Dennis Everberg har skrivit in i andra kedan. Sen tycker jag att Simon Ryfors har presterat så pass bra att han förtjänar att just nu vara andra center. Ska, ska vi bara säga att eventuellt förvirrade lyssnare att Bran Lurg inte är klar för regliga babblor. <laughs> Nej, det blir mycket tråkigare då. <laughs> Vi kan ju återkomma till det, ja. men du vill, det är ju ingen hemlighet att Rögle är ute efter att förstärka med en förvärv, en målskytt för den här avläsningen. Du har Abraham Lorg? Exakt, men oavsett om det blir han eller inte så är det, det potentiella sannolika, får man ändå säga nyförvärvet. Du vill ha in ja. i den tjej. Ja, Okej, okay. vi sätter ett, ett, en, ett namn som heter Nyförvärv. Simon, du Dennis Everberg. Mm. Sen så kommer min tredje kedja, den är intakt då från tidigare. Det är Taylor Mattsson, Anton Bengtsson och Adam Edström. Och nu tänker ni, ja men vänta nu, skulle inte Mattias Sjögren vara tillbaka? Jo, det skulle han. Ja men vad då, sätter du honom i en fjärde kedja? Ja, det gör jag. Varför då? Jo, jag tänker så här, att Sjö har varit borta länge nu. Eh, Sjögren, jag är inte så mycket för att prata i smeknamn offentligt så. Sjögren är, alltså har varit borta länge- de här som jag var inne på tidigare, Ryfors har presterat bra, jag tycker han förtjänar att vara högt upp i hierarkin nu Och jag tycker inte man ska ändra på Mattsson, Bengtsson och Edström följaktligen blir det Mattias Sjögren som center mellan Hampus Gustafsson och Erik Andersson till en början Jag säger inte att det är så det kommer att se ut i resten av säsongen Men just i det här läget tänker jag att Sjögren kan få arbeta sig in och faktiskt uppåt i hierarkin igen mm. eh, Ska jag gå vidare? Gör det. Jag håller inte alls med dig om Mattias Sjögren. Kan vi börja där? Jag tycker att eh, han i han är alldeles eh, för bra och viktig för Rögle för att spela i en fjärdline. Oavsett om han har varit borta länge. Eh, därför har jag honom i min eh, andra kedja. Mattias Sjögren, Dennis Eberberg. Och jag har också fuskat lite, precis som du här, helm Och räknat med att eh, Rögle får förvärv. Och att den här eh, nya spelaren då ska gå in i den konstellationen. Så alltså Eberberg, Sjö, Sjögren och eh, nyförvärv. Sen har jag faktiskt satt eh, Taylor Mattsson Simon Ryfors och eh, Erik Andersson tillsammans. Som tidigare. Precis. Och sen då Adam Edström, Anton Bengtsson och Kevin Wenström. Eh, tanken är då eh, också en liten eh, han beskussar som, som, som, som extra forward. Sen Eh, tanken är då om Röjle inte skulle eh, få in någon eh, ny spelare till Oskarsamms matchen att jag gärna hade sett att eh, Ada Edström eh, fick chansen högt upp i hierarkin i den andra kedjan. Daniel Rot, varsågod Jag gillar ju bara lite motvals Så jag gillar inte att ta ut lag Med förutsättningar som inte finns Jag kan inte sätta in ett nyförvarm När jag inte vet om det är någon som är långsam Eller snabb eller kreativ Eller, eller halt eller lytt som du uttryckte det Ja typ Men om det är en liksom en Matt Carey Elefant Eller om det liksom är en Lirare så att jag utgår från äh, laget som finns nu. Och så vill jag också <laughs> säga att jag, jag ändrade mitt lag för 30 sekunder sedan. Jaha, så är det frågan om för 30 sekunder sedan pratade Linus. Det låter som att du maten, har plankat hans Nej, men jag, nej, men jag har inte lyssnat på vad han sagt. Så du har äh, ett, äh, ett lag då som utgår från de spelare som finns tillgängliga här och nu? Helt så enkelt. är det. Äh, jag tänker så, så här, och jag har tidigare pratat i term att jag tror att liksom Evoberg, sjögren och en Stark, liksom, kanske en Vi vore en bra eh, avlastande kedja. Men sjögren är ju inte den här eh, producerande. Vad har han gjort ett plus skydd eller något sånt. Mm. Eh, Stämmer och jag tror inte, han har aldrig varit den här producerande centern Så jag tror snarare att eh, jag är på jämn sida att jag tror att sjögren ska ner kanske leda block 3 och 4 kedjemässigt för att liksom. Ja, det har man inte sagt att han är liksom oviktig. Jag tycker man har sett när han har varit borta vilket tomrum han har lämnat efter sig. Men jag, jag är inne på att med den centerbesättningen som finns, eh, lyfta kanske Ryfors. Eh, jag tror du var inne på något liknande, eh, Hjälmen. Så jag tror att den är väl helt otestad. Men en kedja med Evoby, Ryfors och Matsson, eh, sett till vad man har idag, skulle vara den bästa. Möjligtvis Edström istället för Matsson där. Eh, men jag, jag är en andra kedja med eh, Dennis Everberg, Simon Ryfors och eh, Tidon Mattsson. Sen kan man eh, laborera lite som man, som man vill med, med de två sista, sista kedjorna. Men jag tror den stora nyckeln är att hitta den andra kedjan för att produktionsmässigt. Jag satt en, en kedja med Adam Eström, Anton Bengtsson och Hampus Gustafsson och en med Kevin Wendström, Sjögren och Erik Andersson. Men det är väl är vi överens om att knäckfrågan i sammanhanget är att skapa någon slags produktionsstarkare andra kedja. Ja, det är ju tveklöst. Det är ju det som, som Brögle har kämpat med länge sedan. Kan vi väl också säga att den här senaste tiden har laget haft väldigt svårt att få till resultaten. Men det är ju några andra spelare nu som har... Klivit fram lite för dem som har äh, haft det svårt med produktionen tidigare. Jag tänker på äh, Nils Höglander som, äh, äh, som ett exempel på, på spelare som har fått att lossna lite grann bakom den här äh, första linen. Äh, men såklart, det ska man gå långt och, och kunna hävda sig äh, nu när det börjar ihop sig så, så kan man inte luta sig äh, extremt tungt mot en, bara en första line. Vi är ju egentligen tillbaka till resonemanget som, som jag och flera hade inför säsongen. Att, att, att Rögle måste hitta en, en starkast möjliga alltså, kemiska uppsättning bredvid Dennis Everberg. Dennis är ju har också varit saknad under sin frånvaro. Framförallt hans otroliga liksom, styrka runt målet. Han är kanske inte den här vad den som ingår i en, i en kedja där man äh, ligger liksom och rullar runt och, och snurrar som, som Bristet och company gör. Man skapar förutsättningar för honom att äh, få göra det han är bra på. Bara framför mål och styra och äh, plocka returer. Och, äh, det är klart att jag tycker fortfarande, kanske så mot min, mitt eget slag, men att testa honom äh, med, med Sjögren och en riktigt, riktigt stark länk i någon slags kedja där som spelar en ganska rak hockey ut för att liksom puckarna till mål. L ja, förlåt, men jag, jag tänker att jag tror inte riktigt på att sätta ihop Everberg och Sjögen just nu. Det sa ju tidigare men jag tänker också på att båda har varit borta ett bra tag att sätta ihop två stycken som har varit utanför laget så länge och räkna med att det ska klaffa snabbt. Jag jag tror inte riktigt det funkar så med de två spelarna heller jag. Och Jag menar inte att Sjögren i hierarkin är nere i som fjärde center. Det är inte så jag menar. Utan jag tänker att han, när han, han får liksom arbeta sig in i sin egen kapacitet och sin egen takt på något vis. Och sen när han är tillbaka efter ett par matcher, då lyfter man upp honom igen i en, i en annan kedja. Och då kanske det är Sjögren och Eva Berg. Men direkt efter det här uppehållet och skade från varon, ja säger jag. tycker man har sett eh, på Rögle någonstans att det... Eh... Man kan säga vad man vill om Skörgens produktion, men faktum är att han har ju som du som sa det Daniel, att han har aldrig varit den här producerande spelaren. Därmed tycker jag man kan se att Skörgen har saknats på, på andra sätt när Rögl har spelat nu. Alltså det är ju ändå en jäkla stöttepelare som många lutar sig mot när det blåser snålt Någon som kan komma in och, och hålla i pucken vinna lite dueller skapa lite längre anfall för en massa alltså sådana här grejer som en Ledare också kan göra, alltså om man inte bara pratar produktion. Där tycker jag han är extremt viktig för Ögel. Och sen har du också vittnat om att Mattias Högern har tagit ett väldigt stort ansvar utanför isen den här säsongen. Och det ska man inte heller underskatta i sammanhanget. Jag bara menar att en sån spelartyp som tar det ansvaret och som uppenbarligen är väldigt viktig för gruppen ska ju vara på isen ofta och mycket. Det är så jag uppfattar det i alla fall. Ja, men det är klart. Det är någonting Rögle har tappat om man delar in de här första i en strålande del och en där det gick rätt så mycket neråt. Så den första delen var ju liksom Sjögren och Everberg garanten för det här automatiserade att man gjorde samma sak hela tiden och släppte in väldigt lite mål. De är ju spelare att faktiskt ställa klockan efter. Men så tror jag men jag återkommer ändå till det med att det känns som en knäckfrågan här, att skaka fram en, en kedja som kan vara mycket som alltså har bäst förutsättningar och avlasta lite grann produktionsmässigt och det är till kanske att, att sköra ner den centrum äh, med liksom ett skadeuppehåll i, i ryggen. Äh, det ska vara ja, intressant att se testa. känns som att Ryfors äh, fa fastnar ofta i det här och bra att ha facket. Han äh, är väldigt, väldigt Underskatt, jag tycker man ser när han får spela i powerplay eh, som man fått göra när folk är borta liksom. Vingla powerplay så det är det inte på grund av honom i alla fall han är väldigt, väldigt puckskicklig och, och kan ju be honom göra vad som helst han gör. Det. får jag gå tillbaka lite en liten parentes kring Everberg eh, jag tror du skulle tillbaka till molla må mållakkorden <här> nej det vill jag inte det vill nog inte lyssnarna heller <här> då, då kan vi inte gå tillbaka dit <här> Vilken är den bästa mållåten, Linus? Nej, vi tar det extra numret sen igen. Ja, det får du bli. Men jag tänkte på just med Everberg. Det var intressant att lyssna till honom i den här intervjun. Eh, när, när jag gjorde den tidigare i veckan. Eh, och då handlade det inte om hans skada utan om hans säsong hittills. Han säger ju själv att då har han väl ändå lyckats... Eller lyckades han väl ändå göra sju mål, tror jag. På de matcherna han, han spelar innan den här skadan kom. Vilket inte alls är illa, det är tvärtom, det är väldigt bra det snittar väl nästan en, ett halvt, halvt mål per match eh, till slut, men han säger ju själv att han tycker att det har varit halvknackigt för honom spelmässigt under egentligen hela säsongen, och att han har kämpat med liksom och, och akklimatiserat sig tillbaka till sol till hockeyn att det är liksom som han sa, det är mer styrt, det är mer robotaktigt, och han sa det att det krävs att man gör något extra för att sticka ut och vara riktigt bra. Jag tycker han har de egenskaperna. Han dyker upp i de här ytorna framför mål där man inte förväntar sig. Han är där prucken är plötsligt. Han har någon slags unik spetsförmåga. men Han menade att han, han ville vara den som tar prucken mot mål också. Och gör de här genombrotten och, och skapar lägen på det sättet. Så det var rätt så intressant och, och en intressant reflektion. att Trots att han ändå levererar på den nivån han gjorde men har assist också har gjort många må viktiga mål för Rögle. Så, så var han inte alls liksom nöjd med det han visat hittills. Now, yeah. det, det har man ju, har jag också känt när man har när intervjuat honom efter någon match tidigare under säsongen. Det vi tycker att han har varit bra. Och man möts av en Dennis Everberg som var, ja, oh, det kanske var lite bättre idag. Men ändå, man har märkt att äh, det inte på den nivån jag tycker att jag ska vara ni kanske tycker det men jag tycker inte det kanske skillnaden är det här vi har pratat om liksom att Dennis Evoberg kan liksom åka runt och vara rätt så osynlig under långa perioder och sen dyker han upp framför kassen, styr, alltså styr in en puk eller, eller slår in en retur eller vad det nu kan vara, han är där han ska vara i de här avgördlägena. Jag gissar att det är det han syftar på. Att han vill inte åka runt och vara usynlig. Utan han vill synas mer under längre tid i matcherna. Jag har också sett honom i, i, i landslaget när han tagit liksom, VM-guld med Sverige. Att han, vad han kan göra. Man har ju en bild av honom hur han har, har presterat där. Liksom. Han var i Schweiz förra säsongen gjorde väldigt mycket poäng. Och... Och fick otroliga liksom, lovord från alla håll. Det är klart att när man har sett honom nu så har man ju sett honom blixtra till och göra liksom, fina grejer. Men det har varit liksom, jag tror också lite långt mellan liksom, de varven. lite långt mellan de höjdpunkterna. Jag tror han, han. har nog krav på sig själv att han vill vara en sån som, som gör skillnad liksom, mest hela tiden. Det, men han är ju en, en to, toppspelare i ligan. Så det är klart att han, han ska göra det. Så det nej, vi har ju inte sett det bästa av honom. Det nej, och det, det blev ju det här också. Vi, vi, jag tror, jag vet inte vem av, då, av oss som var som gjorde en, en artikel om att han gjorde hade gjort alla sina mål utom ett från en position runt mål. Alltså styrningar, returer och passningar där framme. Alltså den slottet ytan. Det är inte ofta vi har sett, nu kan kanske inte den spelaren, det är inte ofta vi har sett Dennis Hjelberg Åka sig till ett friläge eller ett slagskott i, i, i bort krysset från ett hygligt läge. Alltså i, i fem mot fem spel tänker jag då främst för i powerplay ska jag ju vara där framför kassen. Så ja, det, det, det finns säkert mer att hämta, men det är intressant att, att höra hans reflektion kring det. När han är själv, ändå så pass självkritisk. Han gjorde väl det målet i, i premiären? I så Precis, fall. det är det ju. Och sen resten har kommit från, från den, den andra ytan. Och egentligen borde väl förutsättningarna vara väldigt bra för Eva Berg att vara där han själv vill vara med det sättet Rögle spelar. Vill vara offensiva, vill vara aggressiva, vill ha mycket puck. Så, ja... Det är väl bara en tidsfråga innan det lossnar på den nivån han vill vara? Jo, det är ett tanke som slog mig just nu men när ni, vi pratade om han, Anton Bengt som spelade spelar där med Sar och Bristet. Man hade ju ändå länge EvoBay i, i miljö där med i någon slags sån kedja. Och Bengt så fick inte riktigt det funka och kanske inte EvoBay heller. De, de, Rent, de har kanske inte riktigt liksom knäckt alla koder Kring vad folk ska vara någonstans Det är väl det de Behöver göra nu Vissa, vissa spelare vill liksom Ha kemi och, och göra Vissa saker tillsammans liksom. Men Everboy är väl en annan typ av spelare kanske mm. Det är kanske lite förvirrande Eller? Nej, jag förstår vad du menar jag, med. jag har en liten övergång då till du sa, Vad, vad Rögle behöver göra nu Det är ju ändå någon slags, inte halvtid Men nästan under det här uppehållet jag har en, en spaning på ett ämne som vi har pratat en hel del om, rögles effektivitet. Det kuggar också i det här, första linjen och sen ska man ha fler som levererar. Men det vi kan konstatera är ändå när jag kollar statistiken efter de här 24 spelade matcherna att Rögle har haft allra flest skott på mål av alla lag i Sölj hittills, 723 stycken tvåan Frölunda, 700 så det är ändå relativt det är nästan en matchskillnad om ni förstår hur jag tänker Absolut. vilket jag tycker är ganska anmärkningsvärt. 73. Luleå är 8 där, 648 648 Värt att nämna är ju att HV71 har, som ju ligger över i tabellen har skjutit 586 och är då näst sist, ska näst sist i den här statistiken. Oj. Djurgården 3. Spaningen då som kommer, kommer egentligen i, i, i mitt nästa papper som jag bläddrar fram till här nyss för att tittar man då på skotteffektivitet, alltså hur effektiva är lagen, Rögle... Alltså skjutit flest skott men effektiviteten är på 8,71% och med det är rögle 11. Så kan, kan rögle skriva upp det och, och ta typ kanske till en 7-8 eller till och med en topp 6-plats när det gäller att omsätta skott eh, till mål så har man ju väldigt mycket vunnit. Och ni, ni lyssnade när jag sa att HV var, hade skjutit näst minst, eh, de är två i den här effektivitetsligan eh, då detta är Färjestad. Så det är en spaning på just det här ämnet hur Baröglö behöver göra och detta är ju rätt så tydligt för mig i alla fall. Jag snodde ju ett papper av dig här Linus så jag blev nyfiken och se på det. Jag ser också att Linköping då är på 8,84 i procent då. Men alltså bättre än än Rögle. Precis. Och i som ju inte alls har rosat marknaden den här säsongen, det säger ganska mycket. Ja men effektiv... jag kanske också har spelat ett annat spel sällan för sina matcher kanske ofta i underläge skottmässigt kanske göra lite fler mål på liksom, spelvändningar och så. Men hörni, det är alltså... amatörgissan här? Men är så alltså färgsta HV Frölunda Luleå. jag. Det är topp 5. Örebro, det, är 6. det är ju nästan topp fem i tabellen. Eller blir sexa. Och det, det ni hör ju själv, det är de lagen som är där uppe. Eh, Rögle är som sagt 11 under sig har de Brynäs, Leksand, Oskarshamn. Det blev ännu tydligare när man listade så här. Alltså ja. Rögle är ju uppenbarligen väldigt bra på, och nu skott är ju skott. Det kan ju komma från, från vinklar där målvakten har frisikt och behöver inte göra någonting. Men generellt är ju Rögle duktiga på att eh, få klyschan, får puka på mål och funka. Men det här är ju någonting som, som man helt enkelt behöver vrida upp. Tack! för jag haka på en spaning som går rakt in i den handsken? Gärna! Vilka övergångar vi har idag! Ja, det är... <går> jag är inte med på banan här. Jo då. Äh, om man ska peka på en detalj så måste du bli bättre om Rögläck ska lyfta. De har spelat 12 hemmamatcher. De har faktiskt tappat. Man är bara sjua i hemmatabellen. Jag fortsätter att tjata om att jag tycker att det är för dåligt. Rögle har alltså tagit 21 poäng på 12 matcher hemma. 21 poäng av 36. Man har tappat 15 poäng hemma. Och med tanke på att 10 av 12 matcherna i stort sett var varit utsålda. Så har man liksom haft bästa möjliga förutsättningar. Förutom skadorna liksom, att plocka poäng. Man har tagit 21 poäng hemma. 18 borta. 18 borta, tappat 18 helt okej. Okay. Man ligger sexa i borta tabellen men det är ju hemma liksom, där ska jag kanske ha en 4-5 poäng till. Jag tänker på att de är ett, liksom ett erkänt starkt hemmalag, de spelar en offensiv hockey och man har nästan alltid liksom publiken i ryggen. så Där finns det där måste man upp i den tabellen tycker jag för att det ska, för att det ska vara bra. Ah, det är ju inte mycket annat att säga om det egentligen Det är klart att det, det är där det finns många poäng att hämta Att få upp det poängsnittet Sen ser det nästan ut som att det står Chris Rea på tavlan men nästan <laughs> Nu har du alltid musik här Jag har eh, två parentesspaningar till för att ah, Förlåt, vi, vi blev part... en dålig övergång här Nej men det gör ingenting ehm, För att jag, jag lovar att jag ska reparera detta alldeles snart det ser är... ut som en landsfader och du står och använder ja. Och predikar till, till Rögle-podden. det oss en långa nu, puddar. Är det nu han ska ta upp den här spaningen om hur, hur många eh, matchrad målvakterna står i, i Rögle? Kan man det. Eller ja, man... men Det kunde man ge sig valfri svårdom på att de skulle bryta det mönstret precis i förra matchen. Det var väl någon som kom upp på pressläktaren och påminnade om det också. Ja, det gjorde de. Och du garvade åt mig. Och, ja. Jag också. ja. ja. Sånt kan det vara ibland. Du hade rätt eh, ett, ett tag. tag. <laughs> ja, men vi, vi, jag vill bara ändå bara nämna, för eh, det kan ju ändå finnas en, en klick av lyssnare som undrar ja, men skotten på mål då. Alltså hur mycket rögle släpper till bakåt. Jag kan bara nämna att... Eh, de som släpper till flest i Åskars hamn, då fyrgar överraskande. Och Luleå minst, ja, det kan du ge dig på. 558 mål har Lulå, eller mål skott har. 558 mål minst i SOL har Lulå 17 matcher. 24 000 säsong. Nej, <laughs> är 558 skott på mål och sen då HV 617, så det är en väldigt stor skillnad där. Eh, Rögle är sexa eh, i den här statistiken. Eh, så vet ni det. Sen kollar jag också på Special Teams. Eh, senaste fem matcherna bara fått hur om vart Rögle är på, eh, på väg i de här spelformerna eller var innan uppehållet i boxplay eh, är man faktiskt eh, sist på de senaste fem eh, när det har gått tungt för dem också eh, sist i hela ligan. Eh, Va? Oj. Och eh, tittar man på powerplay så är man tvåa. Och apropå detta då, vi behöver inte be belysa det jättemycket, det var bara en parentesbarning. Men det är väl kanske i Powerplay som Chris Abbott, röjlig sportchef, är ute på värmningsjakt för att få för förstärkning där. Åh, oh, där satt övergången. Vi väntar för länge. Jag är ju tillbaka på Chris Rea. Det är det, men där står Chris på resa. Jag har ju pratat med röjlig sportchef som befinner sig utomlands just nu. Och, eh... Lyckades du spåra samtalet? Nej, jag har inte spårat samtalet tyvärr. Du vet inte vilken världsställ. Jag gissar Nordamerika, det är väl förra... Följiga... Kongo-Kinshasa. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag har, det finns en intervju med, med Chris Abbott ute på hd.se. Klicka gärna in och läs den. Det är en färsk uppdatering eh, på, på läget. Han, det var ju dessutom Brian Lurg förekommande. Ja, det var han. Eh, han är ju på marknaden, Brian Lurg. Han hade ju en jobbig i i Ambry eh, i Schweiz där han fick nästan... Hela sången spoilerade på grund av skador och nu har han inte spelat alls den här sången men han är ju äh, tillgänglig och på marknaden. Det, det måste ju Chris bara ta in. Allt annat är ju konstigt ju. Åh, tyst du blev. är lite långt nu kanske men <laughs> det är väl klart att han är ett äh, hett från men samtidigt ska du ha i åtanke att äh, Brian Lerge är på 33. Äh, han, ja, ont, det räcker han, äh, han har inte spelat på väldigt, väldigt länge. Jag kan Det, väl ta. Jag är tränad. Ingen aning. Det, jag, är, inte... jag är inte på plats att följa Brad så. Nej, jag lät. har ingen aning. Han kanske är i, i fysiskt liksom, topptrim och, och otrydde spelsugen, sannolikt. Men har du inte spelat hockey denna säsongen och knappt någonting förra så måste du ju insätta måste du stora frågetecken för eventuell leverans. Du la ju ner mm. Mattias Sjögren som har missat fem matcher i fjärde kedjan för att han var lite rostig. Vad ska Brad Lurk då? Någon <laughs> missar hundra och han är i andra kedjan. Osedd. Du... Ni har någon poäng där alltså det, Ja det har ni ju ja, men Det är bra, Skjut från höften ja. med det. Ja, men jag, för, för jag måste ändå få motivera det där Nej, det är klart. Vi backar bandet innan era, era utläggningar kom Men jag tänker att Lörk ändå är en spelare man vet gör mål Ja det kunde gå några matcher och han själv sa, ja äh, det kommer och det kom ju alltid mål från hans att till slut Inte och... så mycket sista två säsongerna. <här> Nej <här> Men <här> I Rögle i alla fall Ja men det är väl klart ja. alltså, Jag och... köper ditt resonemang helt igen. Det igen alltså och... Utpräglad målskit Och hur många gånger har vi inte pratat i den här podden Om att är det något Rögle måste få ordning på Så är det produktionen Du har själv stått och dragit siffror här om effektiviteten Som inte är tillräckligt bra Alltså Lörg, känns som att han kvalificerar in på alla de där punkterna. Och dessutom har han varit i Rögle och funkat i gruppen. Om jag förstod Chris Abbott rätt när jag läste texten så gillar de honom som person också. Okej, okay, han kanske är 33 år. Men han är ju inte 38 när säsongen är över. Liksom. Så att det är klart att får man, vågar man ta in honom och, och få igång honom igen som han var tidigare här så... I den miljön som finns nu Med det laget som finns nu Det är ju en helt annan struktur En helt annan grej Med det Rögle Den här säsongen Jämfört med de Rögle han var med i Jag tror att det skulle kunna bli En jättesuccé faktiskt Men alltså När Sandra öppnade sitt paket Från Amazon Började hennes hjärta slå snabbare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 Alltså, säg så här. Om jag hade haft ett saltkar bredvid mig, jag hade nog kastat en nypa på den här Brian Lurg, eh, eh, liksom surret. Det är klart att han en som spelar med den kaliborn. Ja, tas upp i diskussion det är det en spelare vi ska kolla på men samtidigt, jag har intervjuat Chris Abbott många gånger och frågat många gånger om Brian Lurk sedan han lämnar rögle och då har han ofta sagt att det är en, ungefär som han sa nu, vi vet vad han kan, han har varit förut jättebra person det kan betyda att han... Vem vet, han kan presenteras idag eller imorgon. för öglig, Eller så är han inte ens på tapeten. Är det inte lite viding-läge liksom, med Chris Abbott där? Hon pratar liksom, gott om honom i alla intervjuer, men... Han blev inte värvad för det. Nej, men alltså, man vet helt enkelt inte såklart hur det blir. Så, så är det bara att det inte att lyssnarna ska misstolka att någon av oss tre här har några liksom, starka uppgifter på att Brian Lurgy är på ingång, för så är det ju inte. Men frågan Nej. har ställts till Rögle Sportchef och han, han svarar som han gjorde. Därför är det ju såklart värt att diskutera ett sånt men, namn. Men jag tänker att äh, man har haft honom, och man vet, för man förmodligen får det, får man säga, med tanke på hans äh, icke-spel på senare tid. Men... Man kan ju se det från andra hållet också. Man trodde att man skulle få in en toppspelare i hela sol med Christian Thomas. Så blev det inte alls. Man hade inte testat honom, men tog det för givet någonstans. Och det blev inte så. Så det finns ju en sån aspekt att väga in också. Att okej, okay, vi kan ju ta en annan som på pappret borde funka ännu bättre. Alltså, jag vet inte. Har man... Har man Ja, jag, jag, jag tänker att det, det är kanske ännu mer chans det med en spelare som aldrig har varit här. Ja, men det talar ju för att, alltså det är ju, talar ju för Brian Lurk att han har varit här innan. Man vet vad han, man vet vad han eh, kan leverera såväl, såklart. Och också, du måste tänka på att när man värvar en spelare mitt i en säsong så är det alltid väldigt alltså, riskfyllt när du inte känner till vad det är för typ av människa. Alltså värvar du någon då som kommer in och liksom eh, rör ut massa grejer i gruppen och blir liksom obekväm och ja ni vet allt som, som sker i en gruppdynamik eh, så är det en sak men får man in någon som vet den här killen kommer att passa perfekt in i det här omklädningsrummet, Det kommer att gå på liksom en, en halv dag och sen är allt som det var när han var förra gången då har man ju jättemycket vunnit såklart. Sista till jag, jag sa att liksom passar han in egenskapsmässigt jag kanske inte gör liksom eh... Om du kollar liksom benfrekvens i det laget nu jämfört med när arbetskom så är det ju mer arbetshästar eh, nu ändå. Men eh, samtidigt ska, ska man också veta att Lök var ju under deras eh, ledarskap eller hur? Eh, den säsongen. Och så de har ju liksom sett honom. Eh, och hade, hade de liksom inte gillat spelaren. Så hade det inte låtit så här Så jag tror någonstans att de, de gillar honom Både som hockeyspelare och människa den, den saken känns ju Oomtvistlig Ja men alltså det är ju annars eh, Precis, hade man inte gjort det Då hade man ju svarat annorlunda på den frågan Och precis. sagt att eh, det är ingen spelare som vi har gjort åtanke det har de lika gärna kunnat säga ja. Och för det du sa också Linus Med att komma in Riva upp en struktur, en hierarki en, eh, Ett redan satt lag Någonstans den pratar ju Chris Abbott också om att det, man vill ju inte röra om det för mycket. Det talar ju också för lörg kan jag tycka. För det betyder att kommer det in en spelare och så får man tillbaka skadade spelare. Man får tillbaka JVM-spelare. Någon ska bort. Någon ska bort om man tar in någon spelare. Ja. Som inte är ett korttidskontrakt på tre veckor. Liksom. Och de, har ju... de, de, de har ju verkligen undvikit liksom, att röra i truppen den här säsongen. Det har inte hänt någonting. Det är ändå stor skillnad jämfört med tidigare. Jättså. Helt säkert på att de har haft liksom, både ekonomiska resurser och blivit liksom, erbjudna spelare som de kanske hade tackat ja till för ett år sedan. Men det är som att de har avstått allt liksom, för att ge laget lugnt lugn och ro. Ja, vi kommer nog inte närmare namn. Lurg skulle kunna vara ett namn, men det vet vi som sagt inte. Övriga namn har vi inte. Jag har läst ett mejl från Jesper Arvidsson. Ja, det får du. Tjena, tack för en grym podd. Det är klart att ni måste ha podd nästa vecka. Här kommer förslag på ämnen som jag tror många är intresserade av. En sak som är mycket läget att gå igenom under utbehållet är truppen nästa säsong. Vilka har kontrakt? Vilka tycker ni man ska förlänga med? Vilka ska man inte förlänga med? Vad behöver man få in? Och även spekulationer kring organisationen. Tack! Det kan vi väldigt snart vara av kring. Det är väl tycker en jag. Per perfekt vecka. Och, uh... Så, och i egenskap av uh, att leda den här podden känns det väldigt skönt att kunna säga. Jag vet inte hur kontraktsläget ser ut på alla spelare. Men då finns det två andra kompetenta människor i det här lilla båset som kanske kan delge den informationen. Då tar jag på mig kanslisthatten och uh, ska berätta för er att på målvaktssidan så lär det kanske bli stiltje. Både Kristoffer Rifalk och Roman Will har kontrakt denna säsongen och nästa. Mycket bra. Mycket bra? Ja, jag säger att det är mycket bra för Rögläs, ur Rögläs perspektiv. Jag tycker det är två målvakter som har visat att de är Kapabla och mer än så. Det är något att bygga vidare på. Mm. Ehm, då kan vi lämna där. Och så kan vi, om vi säger på backsidan, det längsta kontraktet sitter Eric Gellina på till 2022. Ehm, kontrakt över nästa säsong har Craig Shearer, Alan Lersund, ehm, Niklas Hansson, Cody Curran och Jakob Bondesson. Med varningsblinkande jättesignaler för Cody Curran. <laughs> ja, det kan vi inte säga att det är en eldig KHL-out, såklart. Det lät som att det också var av de som har spelat kontinuerligt, Daniel de som inte har kontrakt över nästa säsong. Jag skulle precis komma dit. När det gäller spelare vars kontrakt går ut så är det då förutom Daniel Bertov, eh, Samuel Jonsson Så där lägger alltså Två backar på utgående Två backar på utgående Där vet vi ju sen tidigare, eller ni, Om ni har läst det Med Bertov så har han en social situation Som är lite komplicerad eh, Och det har han varit öppen med Han har sin flickvän i Jönköping Och det funkar ju eftersom Helsingborg i Jönköping inte ligger i två olika världsdelar Men hon har dessutom ett jobb Som är viktigt Och som hon sitter ganska fast i Så det är inte så lätt för henne att flytta Så ska Bertha vara kvar Så betyder det fortsatt pendling Så det beror ju lite grann på hur Hur länge de orkar pendla Och hålla på så från varandra tror jag Men han kan ju ändå säga kanske inte räkna 100% med att äh, men jag, jag, jag ska sikta på att komma till HV71 För det vet man ju inte det jag kan bidra med i, i, i fallet Bertho är att uh, jag läste att uh, hans agent var i Malmö uh, ni, i, i november. Och uh, det skrev som att för att han representerade Lars Brygman, tror jag det var, uh, Och förhandlade med Malmö, som också hade utgående kontrakt. Han har förlängt kontraktet med Malmö nu. Men ehm, dagen efter så, så såg jag samma agent i Engelholm. Äh, äh, så det är rimligt att äh, Daniel Bertovs agent har träffat. Äh, att han var i Engelholm för att prata med Chris Abbott om äh, Daniel Bertovs framtid. Men det är ju nog en månad sen nu. Äh, så vi kan väl, med tanke på att Brygman har förlängt tre år med Malmö, äh, så kan vi väl äh, åtminstone anta att. Äh, Rögle och Berthovs representanter inte har... De måste helt enkelt enats om någonting. Berthovs framtid är oklar. Om man har sagt att man inte vill eller om man inte kommer överens eller om diskussionerna är slutskede, ingen aning. Nej, och jag skrev ju tidigare under säsongen om Bertels framtid. Jag har ju liksom uppgifter som i alla fall gäller i allra högsta grad då att HV är intresserad av honom. Det är en, en spelare från, från området som man nog gärna ser liksom, komma tillbaka och få ge truppen en mer, ännu mer liksom, lokal anknytning och så. Så att visst, det är nog ett mellanläge kanske, just nu. Ja, och det är väl, om man ska spekulera, det är det här ett utmärkt forum, så kan man väl tänka sig att visst Cody Currens situation är ju oklar, annars känns det som att man har en rätt så bra bakstum att jobba med nästa säsong. Rögle har då Jakob Bondesson utlånat till Kristiansstad som man har kontrakt med nästa säsong. Rimligen ser man väl honom i ett sol lag här. Man kan väl tänka sig, är det, är det han eller Bertob liksom? Är man på den planen? Eller Samuel Jonsson har, har haft en halvtung säsong bland de senaste plus minus. En egen kille som ledningen värderar högt. Men är, är väl rimligen en bra bit efter Bertob när det kommer till... Att skriva nya kontrakt, det är ja. det kanske en back man väntar med. Eller? Ja, men det handlar väl också om vad som vill, alltså, eh, eller vad han vill, men vad, som är, vad han tror är bäst för sin egen utveckling. Är det att pendla mellan att vara eh, alltså sjätte-sjunde back i Rögle eller är det kanske att gå till, till, till ett lag och få spela betydligt mer och samla på sig minuter. Man får ju värdera det också i vad man... Eh, alltså han är ju han är fortfarande för varje än 20 ja, sånt det är väl klart att man behöver spela väldigt mycket i den nollom för att kunna ta kliv på lång sikt i sin utveckling och då är det ju rätt osäkert att, att vara i det här gränslandet i ett SHL-lag Historiskt sett så är, är ju inte en sådan back har man ju inte bråttom med det är väl en sån man förväntar att se äh, läge med och, sen, och rent krast. är det väl också så att bara på ett utan liksom att, att prata namn så en, vill Alla lag vill liksom uppgradera sig Vill man det så är det väl en sån plats man liksom tittar på Om man kan lyfta in liksom en första back på den Och flytta ner alla andra, tack Vi låter vända till det du, det du sa tidigare Daniel Att till nästa säsong så har man en stabil, bra grund att stå på på backsidan Och jag kanske vill lägga in en liten brasklapp där Både ja och nej Därför att plocka bort Curran från det här och du plockar bort vad är det 21 poäng just nu. Plocka bort Curran i den backupsättningen och titta på hur alltså poängproduktionen varit i övrigt i laget i rögle. Alltså ersätta Curran, det gör du inte så där. Det går nästan inte och det blir Helt avgörande för hur, hur bra Den backbesättningen faktiskt blir Skulle jag säga jag, jag är lite sådär Jag är lite ambivalent när det kommer till backbesättningen Just för Karens betydelse där Jo ja, men du har helt rätt Och, och en tanke som slog när och vädrade Med dig idag längre som man har lärt sig hur Chris Abbott fungerar så skulle du inte förvåna mig Om han uppvaktar en som Niklas Hansson Som ändå är det stora utropstecknet, landslagsback och bra i match efter match. Han har kontakter på nästa säsong men jag är inte blivit tråkad om han hade liksom försökt få för hans att signera ett betydligt fetare fyraårskontrakt och låsa in honom på lång sikt och, och bygga liksom backeriet kring honom. Nej det är väl Lex Bristet och, och Buiten. Precis. Eh, och eh, ja, vi har ju alltid vant oss vid så länge vi har jobbat eh, med att bevaka rögle liksom att Eh, kontrakt- och framtidsnack tar man med de spelarna som har utgående. Eh, så jobbar ju inte Chris Abbott utan han, han jobbar ju på längre sikt än så. Och, och han är ett år före den. Eh, han är oftast. ett år före det ja, också. är liksom väldigt så här. Ja, men ta en som Leon Bristet som kom in Man visste inte alls vad man skulle förvänta sig Han har en exhibitionsutveckling Trots att man har avtal med honom Så, så signerar man flera år Och liksom höjer upp eh, högst sannolikt Lönen eh, bra för, för att belöna nu, liksom, Du kom in på ett ställe i hierarkin Då har bevisat att du, du ska vara på en annan plats Varsågod, här är, här är det nya kontraktet liksom. så, så att man gör så med Niklas Hansson Det, det ser jag eh, faktiskt som, eh, som väldigt sannolikt om nu inte han själv får ett kontrakt någon annanstans som han gärna vill hoppa på. Nej men såklart men jag, jag... jag vet inte vad han, om han har någon klausul Eller så i kontrakt men... alltså, så så här. Jag har svårt att se att Niklas Hansson i detta skede Skulle vara intresserad att byta SHL Det tror jag inte Nej det Jag tänkte snarare utomlands i så Det vet man ju såklart aldrig Men om vi pratar de förutsättningarna så och ofta har ju spelarna out Som, som Niklas Hansson skriver Två år till i Rögle så, så finns det ju fortfarande säkert Utlands klausuler i avtalet Rent krast kan det se ut som att Rögle och, eller en klubb har spelar med massa långa kontrakt. Men det, det man rent krast har, det är att sätta stopp för att de spelarna byter klubb inom landet. I de flesta fall så, så kan man ju ta, fortfarande tappa de fem bästa spelarna under kontrakt. Det har ju hänt äh, större klubbar än Rögle för. Ja, och den risken är ju betydligt större för öglar om man fortsätter att, att ligga topp 6 och, och ha så många spelare som, som spelar i tre kronor och, och ligger hö, högt i uh, SHL-skyttelig och poänglig och läggs liksom Daniel Sar och Cody Karen till exempel. Nej ja, men det är ju klart att Karen lär väl uppvakta Leon Bristet var det lite NHL sur kring efter förra säsongen Ted Poten med den, uh, det är klart att det... Det är inga, finns inga garantier någonstans här att, att Rögle har, har alla de här stjärnorna i laget till, till hösten. Eftersom det är övergångarnas eftermiddag så droppar du forvarsnamn här. Då kanske vi ska titta på forvarsbesättningen. Ska jag ge mig dit igen? Nu är det ju du som bara älgar in den finaste övergången. Ja. Längsta kontraktet sitter Dennis Ewerberg på. Sträcker sig till och med 2024. Eh, näst längsta Ted-Britén 2023. Eh, sen har vi ett gäng vars kontrakt går ut 21, alltså som har kontrakt denna säsongen och nästa. Och det rör sig om Anton Bengtsson, eh, Leon Bristet, Adam Edström, Nils Höglander, Taylor Mattsson, eh, Daniel Saar. Och ska jag säga att jag glömde Mattias Sjögren som har till 22, alltså denna plus två år till. Och då återstår gänget vars kontrakt går ut i slutet av denna säsongen. Och det är då Erik Andersson, Hampus Gustafsson, Simon Ryfors och Nick Sörensson. Gud vad du blundar Jag försökte memorera memorera samtidigt som du läste upp dem och inte tänka på något annat överhuvudtaget. Det var inte så många med utgående kontrakt med andra ord. Nej. Det la jag märke till. Ja, vad ska man säga mer om det där? Ja, du nämnde några som kanske kan komma att försvinna trots kontrakt och då utomlands. Leon Bristet, Ted Breten, Nils Höglander kanske. Ja, Söglander är ju um, NHL-tingad mm. så det, det är ju, måste ju sätta sig ett jättefrågetecken kring honom Men Ted Bittén, om vi stannar till där några sekunder också då, vi vet ju att han verkligen tycker om att vara här i den här delen av världen och landet och Skåne och i just Rögle och det har ju funnits tillfällen säkert för honom att kunna dra redan, skulle han göra det tror ni då? Om man får ett sånt läge han har familj och, och sådär. där skulle han bryta upp för det. Tror ni det? Ja men alltså man ska också komma ihåg att eh, Ted Botten liksom spelat i SHL, eh, under karriären eh, och han är född 90 va? 90. Mm. Ja. Eh, ska man eh, få ett eh, trevligt ekonomiskt erbjudande utomlands så är det ju i så fall typ nu det läge att hoppa på och testa det. Sen vet inte jag om han alls är sugen eller någonting men tittar man på var han är i karriären om han nu har en efter sin skada då får han liksom hitta till sin gamla nivå så är det klart att han är jätteattraktiv och jag tror att det blir när de här om de här riktigt trevliga erbjudandena liksom väller in då då är det nog... Som det har varit för alla spelare svårt att säga nej. Så det, självklart att, att han kommer att vara attraktiv, det tror jag han redan är oavsett om han har haft den här skadan eller inte. Alltså han kommer att vara het för klubbar. men jag tänker att han ändå kanske har signalerat att han värdesätter så mycket annat i livet. Och du pratar om feta kontrakt. Visst, han skulle kunna få ännu mer pengar utomlands, men han sitter ju garanterat redan på ett kontrakt i Rögle i Sverige. Som ger honom mycket pengar. Så det är inte säkert att just den faktorn ändå får honom att bryta upp. Jag vet inte. Äh, visst du gissar här. Utan att känna till hur det ligger till i en enda fall. Så är jag helt säker på att du kan inte säga att det är en enda, ett enda säkert kort. En enda spelare som säger nej tack till eh, tvåsiffrigt antal KHL-miljoner eh, från säsong. Eh. Eller alltså vad det nu handlar om. Två siffror till accounten. Men det, jag tror inte du kan räkna ut en enda som sa att som, som nej tack till de pengarna jag har det fint i Nord-Ästras Skåne. Sen <laughs> nej, kanske det kan, blev så, så, så att, så att, att, att folk det. stannar men jag tror inte du kan räkna ut. Jag tror inte du kan... Tror inte det är en enda som stänger dörren. Nej, men det, det är nog osäker Ja, förlåt. Nej, det är väl klart. Alltså, det är väl... Det är väl mänskligt att såklart titta och, och värdera sådana anbud. Det måste man göra, det gör ju alla såklart. Sen är ju folk på olika ställen i sina liv. Vad gäller alltså, spelare som du var inne på med familj. Eller liksom, kan man bara bryta ut på dag och inga som helst åtaganden i Sverige och på hemmaplan. Då sitter man en annan sits. Sen är det ju en jäkla skillnad om det kommer en... NHL-klubb och säger du, vi vill gärna testa dig som det hände med Everberg och Colorado för x antal år sedan. kan man då säga nej även om man har det jäkligt gött i Engelholm och, och liksom eh, nej tack, jag, jag, jag struntar i det, liksom Nashville jag, jag vill stanna här, jag tror det är jäkligt tufft att göra <laughs> oh Ja, jag har det jag tvivlar inte en sekund på att det kan vara oerhört tufft, men jag tror också att det, man, man, det är många som är olika i hur mycket tyngd man lägger i pengarna och Lägger i det man redan har? Jo, men det, det tror jag också. Det är klart, alla människor är olika. Och... Nej, där tog, tog du en, en eh, klart en poäng. Sen är det väl lite faktor liksom vad folk får för känsla kring vilken riktning Rögle befinner sig i. Men får folk känslan att shit, nu drar nog, eh, nu nog The Glory Days över här för några drar tre pers, liksom. Då hamnar ju saker i ett läge. Så handlar kanske för Rögels del också om att eh, skicka liksom lite framtidssignaler här och, och de har ju ganska duktiga på det att liksom boom, brittien fyra år boom, ävo fem år. Det är kanske dags att liksom landa någon form av ny sån karamell även om inte det är så himla lätt för de har inte så mycket mer egna spelare ut i världen För det här är ju faktiskt en ny situation för Rögle, Rögle har inte varit på den här nivån där man kanske om man får säga så, blir sönderköpt man har ju presterat, det kommer ju med framgångar när man presterar, man blir topplag ja, då kan man också få räkna med att bygga nytt lag till stora delar, man har ju Rögle gjort det i alla fall för att man har behövt förstärka och så vidare men det är en delvis ny situation för Ögla att hantera nu när man har blivit att räkna med i Hockey Sverige. Ja, det går ju på andra hållet också. Alltså att man har eh, lika, lika mycket som att eh, spelare eh, som gör stort avtryck i, i ett eh, topp 6-lag som de är just nu eh, riskerar att försvinna så är man ju helt plötsligt eh, en eh, betydligt mer attraktiv spelare på marknaden för de spelarna som ska leta en ny klubb. Så det finns ju... Eh, Två L sidor av det ja, myndighet också. Lite vikt i båda de vågskalarna faktiskt. Men om vi går vidare med forward så uh, säger man Ruyfors förläng kontraktet, säger jag då. Indeed. Ja, det tycker jag. Jag har för, för, lite förvånad att inte det, det hade man räknat med att skulle bara komma här i november att uh, det är ju en, verkligen en bra att ha gubbe. Han uh, hade förmodligen kört ismaskinen också om de hade bett honom. om Han han spelar boxplay, han spelar powerplay Han dödar tid Han, han cyklar rengjuling gör... ja, Han gör exakt vad de, vad de ber honom om Den, den sortens liksom Lojalitet Och, och en OM-spelare En glad fyr Det är ju, finns ju inget Men det kan ju inte bara vara vi tre som har sett det I Sverige och Rögle Nej, nej, men det, det känns som att Seymoury får se på någon slags eh, Bostresa Ja, han är på någon platå och är på väg liksom att, att häva sig upp och ta det här klivet upp till nästa. Från att vara en stabil spelare och lita på, som, man kan, som precis din beskrivning Daniel, till att bli någonting ännu bättre på SL-nivå. Alltså bidra på andra sätt också. Det är skörd han måste upp i, tror jag. Ja, det är det. Såklart. Jo, ja, men så är det. Och jag gissar väl att... Uh, jag vet inte alls hur någon resonerar, men det är väl klart att man tänker... väl De tänker väl så att vi vill framåt, vi vill bli bättre. Kan Simon kan först det? Är detta liksom hans maxnivå? Eller uh, har vi fler nivåer att gräva fram i honom? Uh, ja, han är ju han är uppenbarligen omtyckt av uh, liksom den styrande duon. Det är också en, en spelare... Uh, som, som faktiskt har förmågan att kunna uttrycka sig i, lite mer målande alltså, och våga göra det också i hockeysfärd. Det är inte någon som bara står där och ger standardsvar. Han, han har det också. Det spelar ju ingen roll för, för ett hockeylag så, men för oss som jobbar gentemot spelare. Jag uppskattar ju alltid spelare som vågar sticka ut hakan. Men, nej, men han, han, han, är inte, han tar för sig där också när han väl Eh, hamnar framför en mikrofon eller ett block eller vad det nu kan vara. Du tänker på bortdömda målet i läxan, eller? Ja, det, var, det är ju väldigt färskt och tydligt. Men han hade ju kunnat bara vara lite mesig där. och sådär, ja, men han, han ställde sig på, på Piddestalen och ropade ut sin frustration och gjorde det ordentligt. Ja, men De har många liksom, kulturbärare som såklart är större än honom men han är ju någon slags semi Han har kommit upp via juniorlaget. Och där ska man inte heller underskatta den uh, sy symboliken, liksom symbolvärdet. Uh, han är ganska... Uh, han är liksom en... Kännetecken för den här klubbens Resa, den här klubbens sätt att spela Hockey på, att det liksom Fort och Var lite oönt. Ja det är väl sista lilla På Samarifost här, det är väl också Som vi är inne på lite, Vad ska han Ta vägen Ska han stanna och vara en eh, center för tredje, fjärde kedjan? Eller tar han det steget nu, andra halvan av SL och bevisar som ni är inne på, ni vill lyfta honom till, till en andra line och har den chansen. Tar han den, visar han att han kan hålla den nivån. Eh, det ska bli jätteintressant att följa, det måste jag säga. För som sagt, jag tror att han är väldigt nära att ta det klivet nu. Mm. Eh, av övriga, Erik Andersson då, hans kontrakt också ut. Har det förhandlats i kulisserna där då? Då, alltså, jag blir otroligt förvånad om det inte har alltså, pratat framtid med Erik Andersson såklart. Det gör man ju med de spelarna som har utgående. Det är ju en, alltså, det är också sådär, hur planerar Chris Abbott att bygga det här laget? Alltså ha en spelare som Erik Andersson i truppen. Jag tycker han har bevisat att han fyller en viktig funktion i, i viktiga lägen. Alltså som boxplay och, och gå in och vara en rollspelare Och allt det här Och sådana behövs ju också Jag tycker att han, han Gör sitt jobb I varje match Och, och liksom, ja ni vet Det, det är också någon att, att lita på Sen är det ju Vad, vad kommer att behövas längre fram Och är, är han en spelare som passar in Kan man ha en sån spelare i fjärde line Ja, ni vet Det finns många parametrar Men Ja, alltså det är också en spelare jag tycker att nu kan förlänga med. Jag håller med där med. Det är en nyttig spelare. Jag tycker han har gjort en, en bra säsong. Mm, ja. Jo, jag tror inte. Det, det lär inte komma något liksom, treårskontrakt flygande. I så fall kanske ett år. Tror jag tror ändå är han är i kategorin kantboll. Att man, det spelar som man kanske avvaktar med. Det är kanske ingen som signar liksom Färgstad, i, i som man liksom känner att man måste plocka ner från skyltfönstret. Jag tycker precis som ni jag har också berömt honom det är en nyttig spelare men eh, samtidigt en spelare ganska långt ner i, i hierarkin Och det är klart lite som i fallet liksom Samuel Jonsson där man också kan sätta ha, Hans Gustafsson liksom på väntlistan liksom var, var tar det vägen från nu? Eh, inte teket bra för att förlänga eh, för tidigt att döma ut eh. För att se, det är lite try inför nästa säsong kanske, kan jag känna. Är vi färdiga med kontraktsläget? Jag tror det. Någon. Det börjar bli långt nu, men jag kom faktiskt på ett ämne som vi inte ens har skrivit upp på tavlan. Ska som... vi spara? Eller ska vi avhandla? Jag vet inte, det är aktuellt. Du pratade ju med vederbörren igår, Hjelmen. Lys! Nej. Nej, Olle Liss. Ja, ska vi prata om Olle Liss? Ja, det kan vi göra. Vi kan ha det Olle Liss-special. Nej, men du pratar Nej, men... om... Daniel Glimmenvall. Exakt. Ja. Jag vet inte om vi ska beröra det kort, bara. Det kan vi göra. Precis, Daniel Glimmenvall. Jag pratade också med klubbdirektören Daniel Kock först. För vi satt ju på uppgifter om att Daniel Glimmenvall inte skulle vara kvar som sportchef för juniorerna. Och han är också ansvarig för hockeygymnasiet. Så, och det var ja. inte hans eget beslut. Är väl slutsats som man drar ja, det, efter är det, lyssnar. Precis. precis och, Ja, att hamna under... Hur ska man uttrycka det? När Hjelm får ett sånt här uppdrag så... Kan jag ibland känna att Jag önskar att jag inte vore den andra personen Jag kan tänka mig att kocken Daniel Kock alltså inte tyckte det var Jätteroligt samtal men Jag matade på, jag försökte få fram information där Och så vidare och, ja, det Du gör ett blir... jobb helt enkelt Jag gjorde mitt jobb ja äh, Ibland kan jag bli tjatig också men hur som helst Jag gjorde mitt jobb och Daniel Glimmervall kommer alltså inte vara kvar Som sportchef Som jag nämnde då i den rollen och han har inte fått sparken, det var väl där jag inte kunde förstå eller få fram Han har inte fått sparken och han vill inte själv byta position Så då vet jag inte vilket alternativ som finns kvar egentligen Han ska vara kvar i organisationen tills vidare När jag pratade med Daniel glinman själv då att Han har ett kontrakt som går ut i juni 2021 Så det är långt fram till dess, han har blivit erbjuden då att ha någon slags tränaruppdrag vad jag förstod det på juniorsidan någonstans. Så det var han inte så sugen på. Så jag vet inte vad som händer där riktigt framöver och det vet kanske ingen av parterna. Nej, men eh, låter det låter vara rimligt att landa i slutsatsen att Röglebacka har kommit fram till att de vill ha en annan riktning, en annan röst och en annan person på, på den liksom juniorrelaterade nyckelposten. Ja, och det har väl med resultat att göra antar jag. Och där hade vi en lång diskussion, jag och, och, eller samtal snarare, jag och Daniel Glimmenvall. Tittar man bara på siffrorna så så ser det kanske inte så bra ut att Rögle alla tre eh, ungdomsjuniorlag missat U16, g 18 g 20 har alla missat eh, vid avancemang efter jul. Ja, medan då Daniel kunde förklara Glima Glimovald kunde förklara mer för mig vad som kanske ligger bakom siffrorna att egentligen så borde det inte vara möjligt något av lagen hade då best powerplay och, och, och äh, sa en massa förklaringar och ändå så så har man missat det. Så att han kunde ändå se mycket som var bra. Uh. och så. Som man inte bara kan se på, på siffrorna när man tittar. nej Spännande att följa. Det är ju onekligen så att det är liksom nya tider i, i klubben. Och, och nya krav, nya krav Ribbor uh. Det ska framåt och det ska bli bättre. Uh. Jag saknar... Uh. Saknar insyn i och veta liksom vad, vad skälen är och så. Men att det, det kommer en förändring och att eh, den kommer mot Glimmervalds vilja eh, känns ju eh, fastslaget i alla fall. Det är rövligt som vi vill kicka i en ny riktning här. Och vi har ju faktiskt en punkt kvar här. Ska vi ta den också? Uh, ja, ska vi. <laughs> <skratt> det är lite så jag tänker också. Här är, här är Röglepoddens Christian Luke, så här. Och Nu är vi i favoritmomentet. Jag som gillar det. Liksom. Listan! <skratt> och sen är det nu ett och så ingen annan vill ha det. Efter en timme och sex minuter så får ni motstånda kollen med siffror. <skratt> ja. <skratt> ja. ja. Nej, vi kör igen. Håll, ja. Men lite grann. Håller håll. spänstigt? Ja, jag ska hålla det spänstigt. Rögle sexa tabellen. Oskar är. Sist. Korrekt Linus Ta lite intressanta fakta här ändå Oskar Tjern har tagit 20 poäng Rögle 39, det är nästan dubbelt så många för Rögle alltså. Men de här 20 poängen av dem Så kommer alltså 10 av poängen Hälften av poängen under de fyra första omgångarna Ni kan ju själva räkna ut då Att återstående 10 poäng har kommit På de återstående 20 omgångarna eh, Och Oskarshan har alltså bara lyckats göra fler än tre mål i en enda match Och det var i den andra, hemma mot Leksand Det gjorde man fyra mål På de senaste fyra matcherna har man fyra raka förluster 3-12 i målskillnad Man har en seger på de nio senaste Tre poäng av 27 Ni hör, formen är ungefär så som förhandstipsen var En slag sig i botten av tabellen Och det är där de är nu Dock, ska man nämna något positivt för dem så är det så att på hemma så har de flesta poängen kommit. Inte helt oväntat för en nykomling. 15 av de 20 poängen är där. Eh, vad mer? Ja, det finns faktiskt en bra siffra till. Man är fyra i boxplay på 83,33%. Det är lite ovanligt med tanke på övriga resultat de har haft. Så ganska bra boxplay-lag. Bästa poängplockare är Tyler Kelle här om man nu säger hans efternamn så, 5 plus 9. Egentligen ska jag bara säga två saker till. Den totala målskillnaden är 41, 41 41 mål alltså på 24 matcher. Det är man ju absolut jumbo på. Det betyder 1,7 mål per match. Det är i princip ingenting. Så rögle. Nej, så ska vi inte säga, för då vet ni vad som kommer. Jag minns en match från Rögle spelade på 80-talet man vann med 19-3 mot Tingsryd. Vad tror du skulle det kunna vara i då? Ja, kanske. Men vi ska också komma ihåg att Rögle faktiskt förlorade hemma mot, mot Oskarshamn. Precis som du tippar inför den mörkningen. <laughs> 0-1, inga mål på det laget som... Ja, men därefter har det ju gått väldigt krackigt för Åskarshamn. Så det är ju en match som Rögle ska vinna egentligen. Det, det kan, kan... vi ju faktiskt vara överens om. Ja, jag ja. också. Jag håller med dig. Ni tyckte att jag håller med på en lagom nivå där. men. det borde inte ens gå till här. Nej, <här> <Nä. här> så så är läget i alla fall. 1,7 mål alltså framåt i snitt för Oskarshamn. Det är inga bra siffror. Får vi se om snittet har höjts eller har sjunkit nästa vecka? när vi snackar igen. Ja. Vi, ja, vi försöker väl återkomma där i skaven mellan Oskarshamn och Växjö. De två matcherna i nästa vecka va? Ja, det låter som, ja, som en bra ja. idé Det blir vårt jullöfte Och så rundar vi med Att tala om att vår samarbetspartner Ständiga följslagare heter Vågen försäkringsbyrå. Tack så mycket för uppmärksamheten Den här veckan också Hej då, Hej då